Зима не дуже поспішала до Києва. Сніг десь забарився, і про календарну пору року свідчили хіба показники термометрів. На Майдані Незалежності, навколо Баби, розташувалися колом зелені армійські намети. Неподалік біля консерваторії стояла солдатська польова кухня. «А це хто, опозиція?» «Так, обіцяють свій підрахунок голосів». «Не вражає. Акція України без кучми три роки тому хоч хрещатик перекрила». «А ці по тротуарах туляться. Теж мені вояки знайшлися. Може, просто злякалися, що проти них порушить кримінальні справи?» «Іще на контрактовій є», – озвався Володар Колес. «Хочуть на подолі мати окремого президента?» – він пирснув. Найгірше те, що всі прекрасно уявляють, чим все закінчиться. Пара тисяч активістів, яких вдасться провести через міліцейські кордони та кілька десятків наметів – Скоріше за все, їх навіть розганяти не буде потреби. Самі замерзнуть, бо метеорологічні прогнози на наступний тиждень суворі. Зима все-таки прийде в Україну. Саме після другого туру. І, здається, надовго. Поблизу Аспланадної я раптом побачив на тротуарі знайому постать. Червоний сигнал на світлофорі трапився на рідкість вчасно, і у тьмяному світлі осіннього дня серед компанії хлопців та дівчат я розрізнив власного сина. Богдан був геть схожим на себе. Сміявся, що згучно промовляв і навіть, я не повірив очам, тримав за руку якесь дівча. Докладніше роздивитися супутницю не вдалося. Вона стояла спиною, але, мабуть, це та сама, про яку Ірка казала, тонка, в чому душа тримається». Зате інших учасників розмови було видно досить добре. Один без шапки навіть у таку погоду носив довгого чуба на козацький манер. Другий навпаки, по самі брови був засунутий у смугасту растаманку і через це нагадував Дауна. Третій світив трусами з-під короткої куртки і спущених по моді, тобто на сідниці, джинсів. Треба сказати, що на тлі цих зразків сучасної молоді мій Богдан виглядав досить пристойно. Скільки ж я його не бачив. Ще до Мальдівів ми, мабуть, з тиждень не перетиналися. Світлофор перемкнувся на зелене, машина повільно рушила. Я нахилився вперед, щоб попрохати Володю зупинитися, але в останній момент вхопив себе за руку. Стоп-стоп. Що за сантименти? Ну, підійду я до них і що скажу? Синку, як твої справи? Сто років не бачив? Розкажу про Мальдіви чи про Катьку? Обійму й поцілую? Тутий! Пам'ятаю свою підліткову ніяковість за батьків, коли вони раптом приєднувалися до нашої компанії. Як вуха горіли, а язик заплітався, намагаючись втриматися від скептичних зауважень, що самі рвалися назовні. Ні, я не лаявся на батька з мамою, як робили багато хто з ровесників. Але й великого кайфу від їхньої присутності не мав. Тож навіщо навантажувати сина тим, від чого сам свого часу страждав? Я уявив собі, як підходжу до хлопців, і просто на очах з веселого балакучого парубка Богдан перетворюється на мовчазну байдужу істоту, якою завжди буває вдома, і тут уже остаточно передумав зупинятися. Врешті решту людини завжди є два світи – світ родини та світ друзів, роботи. Так само, як у мене існує окремий світ, у якому я зараз готуюся до можливого обшуку і намагаюся витягти коханку з неприємностей. «Навіщо все це потрібно Богданові? Йому свого часу перепаде у цьому житті достатньо, якщо не помиляюся із власним баченням світу. А зараз хай собі грається, поки має можливість, точніше, поки батько забезпечує цю можливість». Казино Жорика знаходилося буквально за два квартали, і Володя пригальмував біля офісної його частини. «Заїдь на стоянку. Підемо разом». «Добре, добре». Слухняність мого водія і без того була бездоганною, а під час критичних ситуацій вона ще й зростала. У коридорі Жорикового барлогу ми зупинилися. Настав час втілити в життя другий пункт мого плану. «Знаєш, де тут чорний хід?» «Звісно», – Володар колес навіть знизав плечима. Мовля, ображаєте. Добре, тепер скажи, у твого тестя є гараж? У тестя? Здивувався Володя. Є. Так от, до машини не підходь, залиш її тут. Візьми таксі, повернися до офісу, забери звідти ящики з документами і відвези до свого тестя в гараж. Зрозумів? Дивись, щоб за вами ніхто не вчепився. Та без проблем. Так, на тобі ключі. Офіс закриєш, ключі мені привезеш, я чекатиму тут. Без проблем? Розумію, що цей план був не найкращим. Бо, за великим рахунком, навіть мій шофер міг виявитися завербованим геником чи навіть ментами, особливо враховуючи його Гебешно ескортне минуле. Але інших варіантів поки не було. Доводилося вибирати з можливого Давай. Я проконтролював напрямок Володиного руху, щоб він, бува, чогось не наплутав, а потім постукався до Жорика. Здоровенькі були, Георгію Ісаковичу. Доброго здоров'я й тобі. Як, Ірочка, усе добре? Ірочка, добре, дякую. А от усе не дуже добре. Ну, Іроці, вітання, скажи, що я за неї переживаю. Дякую. Вона теж до вас дуже добре ставиться. Ці вже мені китайські церемонії... А по людинці твоїй ніяких нових відомостей не надходило. Та поки тихо. Я видобув мобільний телефон. А давайте я прямо зараз Геннику зателефоную, щоб ми разом почули, що він скаже. Старий авторитет тільки мовчки покивав.